Aprepreso, oita ma bi, oita ma iru kilometreko da. Ez da sobera aldatzen, aldatuko da pixkat arzamen dien, berze bide bat ez pasatuko gira, baina luzat, esun pixkat izanen da, baina erretxagoa izanen da, eta ala. Beste naz ez da aldatzen, beti berdina da, iparla, irubela, Eta hartzan bende finitzeko eta gero bat agin gara garduan batekin. <girri> Ala, eta beti bezala guai asken urteotan beti bidagaitik abiatzen da. Eh? Bai hori da bo, e, guk e, itxasuko ikastolaren aldeari gira, gozukireen alde ere eta noraz itsasukoak ginen orain itsasura egiten dugu gure heltzea Bidagaien... Goizeko zazpietatik sortziak arte, abiatzen hanko da. Jakinez autobusak dinen hilera itsasutik beraz itsasura itxasura sehiak eta erditan autoautzi eta nabeta eta autobus hartu, din um, bidarraira. Bidarraien emanen zaituztegu behar duzuen guzia, egunarentzat eta zazpietan abiatzen hanko ziste. Ez goizu, eh? Ez goizu, ez. Piskat gure gauzada urte guziz, baina ez. Eta nuen dut, jendeari izazpiak baitatzea eta jo batean izazpietan. Mm Hortian, -hmm. batzu kurrituz hariko uh, dira, beste batzu uh, lasterka, taldeka egiten da. Eh? Bai, taldeka da, binaka edo irunaka, beraz ara, beti uh, gure, gure gure gauza da hori, binaka edo irunaka egitea, garriekin uh, denbora on bat pasatzea eta desafio bat egitea uh, lagunaen artean. Beraz, lehenek, ze iraupenetan egiten dute hor, lasterka egiten dutenek, behauzio ba buruan? Erganen, uh, nuke, boaz eta hoi minuta eta azkenak, beraz, uh, abiatu zen zazpiak eta arribatu zen atseko behatziak eta erditan beraz. Ahal <laughs> da, lepoak mozten dituzi si, ere ez ikotzekoa azken? Lepoak mozten ditugu, baina entzartzen mainbazira gure gauzean, untsa da. Yakinez, beraz iru aurten uh, beti bezala ameketan estendogula iparla, uh, iru bela barkatu. Urte guziz bezala beraz uh, bereko etxean uh, iruetan etxia izanen da artzamendiko igoera egiteko. Gero agibatzean pesta egiteko manera izanen da ere, bon, larsterkari eta horri entzat dutxa eta beste? Ba bai, dutxak izanen dira, dutxak izanen dira neskendako, mutiko Eta gara gardoa eta gero beraz uh, finitzeko, beraz uh, atseko zazpietan kumbian bero aperitifan imatuko du uh, atahiko soran. Eta gero uh, uh, afaria uh, emana izanen da gau eskola uh, koak emanen dute aferria atseko behatietan.